Maia gian esaten dugu munduaren akabera, eh gizakiaren akabera esan nahi dugunean benetan ez. Mm. Iruditze zaik munduak guztiz izan munduko bizitza dena amaitu horretik gauza asko gertatu behar direla ta beharra da beti gertatuko dela azkenengo sustrai bat ere, oda gizakia desagertuko dela, baina mundua bera ez dela amaituko. Eta ni lasaitzenago aukera horrek asko. Eh zeisu gertatzen igual zabetenean egunerako arazoetan, e, ez dakit, arazo, oso gizakien arazo txatuetan, ez? Eta batzuetan ez aituztela saitzen pentsatzeak ez dakigula non gauden. Ezakira amaieran ez taquilan nun gauden flotatzen eta berdin diola gaurzu ezakik berandu iritsi izanak ezakik nora ez ustiaren amaieran berdin berdin diola horrek orduan bueno ezakik lasaitzen aun ideia horrek E Googleko garen labaino larraituko duela. Honek norabait ta egongo dela txori bat bizirik edo alga bat edo arrain bat nunbaiten, bueno, bizirik berdin diona guztiz eh, pertsonaren existentziak. Orduan relativizatuber dugula, ez? Ba, eh, fisika Bai, fisika bai. Ja. Zuztu, toztu, bueno, oso silborrean bizi garelago ere eta, eta oso konkistatzaile, gure inguru guztiarena. Orduan ba, bueno, agian merezi dugu fiska.